Прокинулась трохи з пантеличиною. Досі здавалось, що вона не встигає. Навіть дихала важко, як після справжньої важкої роботи. Сіла у ліжку, перевела подих. А хороший сон, отоб його у руку, щоб увесь ряд на базарі їхній, і щоб покупців тіма теменна, і щоб товар розлітався, аж не встигали підносити. Насправді ж картина торгу виглядала не надто втішною, Нині щось продати проблема. У людей бракувало грошей. Кожен виходив із цієї мізерної суми, яку визначив на певну річ, і купував ощадлого витрачаючи копійку, хай би там навіть якісь якість прибраної речі не тягнула на посередню. Головним критерієм стала ціна. Тому везли товар найдешевший – з Китаю, Туреччини. Та загалом справи йшли не зле – Коб не гірше, повторила замість ранкової молитви Тетяна і подалася на кухню. Приготувати сніданок з нічого – справа чисті кожної господині, яка виросла з радянських часів. А вже коли чогось повен холодильник, то одне задоволення. Тетяна примудрилась навіть салатик із свіжих овочів приготувати посеред зими – а попри те, ще й припущену серію страждань чергової Рози Марії Ізабели переглянути по маленькому телевізору, який притулив на якихось хитрих кронштейнах просто до стіни Анатолій. От не сидіться, мужику, спокійно. Сверблять руки до техніки. Постійно щось прилаштовує, мудрує, майструє, вигадує. Ніякий базар із нього оте конструкторське бюро не вивітрить. Анатолій вже прокинувся. У ванні й довго лилась вода, потім у спальні, приглушені дверима, чулись звуки, яких Тетяна не любила. Якесь хукання, форкання, сопіння – це Анатолій виконував щоденні вправи. Потім знову у ванні лилась вода. До столу сів, як завжди, голим по пояс. Від нього запаморочливо пахло чимось нестерпно чоловічим – Здоровим, сексуально активним, терпким і свіжим. На шиї та грудях блищали погано витерті крапельки води. «Ну, що у нас сьогодні на сніданок?» Ця чергова фраза супроводжувалась черговим поплескуванням по голодному, мабуть, та занадто вже підтягнутому і пласкому, як на чоловіка, якому трохи за сорок, животу. У черговий раз Тетяну це розрятувало, вона не стрималась – «Скільки тобі говорити? Одягайся, не виходь голим до столу». «А тобі не подобається?» «Це непристойно». «А мені так зручно». «Це непристойно». «Я тобі не подобаюсь. «Ні, власне, не так. Я просто хотіла сказати...» Тетяна знову зрозуміла, що знову передала куці меду. І знову, у вже вона готова була дати задній хід. «Та запізно». Настрій, що зранку заповідався на добрий, зник, щесь, випарувався. Анатолій таки виконав її вимогу, підвівся за столу, одягнув якусь із своїх улюблених тенісок і взяв до рук виделку. Промовисто завмер над тарілкою, чогось очікуючи. Тетяна аж тепер зауважила, що не поклала ножа. Знову не стрималась, Майже швиргонула ножа на належне йому місце праворуч від тарілки. Анатолій, незворушно тримаючи виделку лівою рукою, очима вказав на ножа, що будь-як кинутий, будь-як і улігся. Глянув спершу в очі Тетяни, потім знову на отого клятого ножа. Тетяна хотіла чи ні, так і поклала це кухонне знаряддя, яке загрожувало перетворитись на зброю у їхній домашній війні на належне йому місце. «Отак краще», – незворушно зауважив Анатолій і розпочав трапезу. «Він не снідав сьогодні», – трапезував. «Отак за повною програмою, з ножем, виделкою, серветкою». Тетяна лаяла себе останніми словами за оту самою ж нею запроваджену моду. «Накривати стіл, мов, у ресторані, щоб, як в Європі». З усім належним за дипломатичним протоколом. Мовляв, жоден поляк без ножа й варених бараболь не їстиме. А ми отут, немов діди, будь-як. Треба самим вчитись і дітей привчати.